Dilluns, 10 de novembre del 2014. Política i institucions. 2.250.000 persones voten al Nouen en un acte massiu de desobediència, una jornada que passarà la història. Així es podria resumir el que s'ha anomenat com a procés de participació. La consulta de la doble pregunta ha registrat una alta participació que ha provocat llargues cues a la gran majoria dels centres. En poc més del 88% de l'escrutini, el sí-sí ja obtenia el 80,7% i el sí-no el 10,1% i el no un 4,6%. Segons les dades que ha donat a conèixer la Generalitat de Catalunya passades les 12 de la nit, la xifra de participació ha arribat a 2.043.226 persones amb poc més del 88% de l'escrutini. Amb aquestes xifres, i sempre segons la Generalitat, la xifra final amb el 100% escrutat podrà arribar a 2.250.000 persones. Dels més de 2 milions de persones que han votat, el 80,7% ha votat pel sí-sí, el 10,1% pel sí-no i el 4,6% pel no. El referèndum per l'Estatut de Catalunya de l'any 2006 van votar més de 2.570.000 persones, d'un cens de prop de 5.210.000. Seguim a Política. Les llibertàries de Vallcarca ho voten tot i més. Una majoria absoluta de les vallcarquines baller... que han participat a la consulta celebrada ahir al centre social ocupat o a l'ESCUL ha manifestat que vol veure els tancs entrant per la Diagonal. És més, reivindica que continguin, cer... que continguin cervesa. Aquest era el doble sí d'una de les 12 preguntes que l'Assemblea Llibertària Heure Negra ha preparat per a la jornada. Desenes de persones s'han acostat al migdia i a primera hora de la tarda a practicar el dret a decidir sobre qüestions ben diverses de la sort de l'expresident Pujol, on 197 sovragis aposten per condemnar-lo a treballar al Telepizza fins al destí de la comissaria de Mossos de Penitents, entre d'altres mesures. Molta gent arribava a l'olta amb cara d'haver votat. També, d'altra banda, ha considerat la cita de Vallcarca com l'única consulta que valia la pena. En tot, en tot cas, les antisistema extraparlamentaries han donat la nota d'ironia en un dia tan memorable. Continuem a política. L'Espanya en marxa plega tan sols una seixantena d'ultres, entre ells un familiar del ministre Morenès en una concentració davant la delegació del govern espanyol, tot i que les, rep les repetides amenaces d'accions directes durant el 9-N. Ahir, l'Espanya en marxa tan sols va protagonitzar una discreta concentració davant la delegació del govern espanyol a Barcelona, que va plegar una seixantena de persones. Sí que van provocar incidents, altres ultras que van irrompre a Cunito, a Girona, on cinc encaputxats van entrar a l'escola d'hostaleria i turisme de Girona insultant les votants i trencant una urna. Els ultras propers a les joventuts identitàries de Catalunya, l'Ela Juvenil de Plataforma per Catalunya i el Movimiento Social Republicano van entrar al col·legi insultant els votants i trencant mobiliari. La gent els va reduir fins que van arribar els Mossos d'Esquadra, que els van detenir. Els jutges de Guàrdia van acceptar les denúncies però van denegar la petició de tancar els punts de votació. Els jutges de Barcelona, Patalona i Tarragona van acceptar a tràmit per la via ordinària les denúncies presentades per Plataforma per Catalunya, Societat Civil Catalana, UPID i el Partit Popular de Catalunya. Les meses electorals del procés de participació van poder tancar a l'hora prevista. Cap jutjat va acordar mesures cautelars de tancament de meses a partir de les denúncies presentades per grups espanyolistes. Un cop es va saber que la Fiscalia considerava haver desproporcionat el fet de retirar les urnes i presentar les escoles, els magistrats van signar interlocutòries d'acceptació a tràmit de les denúncies, però denegant les, les mesures cautelars. Així ho van fer la Fiscalia de Catalunya en un informe anès ahir. I rompen el ple de Vilassar de Mar per exigir la publicació de l'autoria dels comptes de l'empresa municipal d'obra pública. L'Ajuntament s'ha emparat en dues clàusules del contracte amb l'empresa Price Waterhouse and Coopers referides a la confidencialitat i als drets de propietats intel·lectuals del document, per evitar-ne la publicació. Un grup de joves va irrompre el passat 6 de novembre el ple de l'Ajuntament de Vilassar de Mar amb una pancarta on s'hi llegia exigint la publicació dels resultats de l'auditoria. Els manifestants demanaven que es fessin públics els continguts de l'auditoria. El document mostra l'estat dels comptes de la societat promotora i la situació d'endeutament de la qual s'ha traduït en la incorporació de part del passiu del consistori. Aquesta decisió obliga a la Corporació Municipal a aplicar retallades pressupostàries per valor de 500.000 euros anuals i a pagar 2.800 euros de mitjana en concepte d'interessos financers als pròxims anys. exposen una revista negacionista en un centre cívic de Barcelona durant un acte de sot Soma Temps. Aquest dissabte, exemplars de la revista Níhil Obstat, d'Edicions Nueva República, s'han exposat en una taula a la porta de la sala principal del centre cívic Pati Llimona de la ciutat Comptà. En l'acte, organitzat per Soma Temps, una de les entitats destacades en el teixit del nou espanyolisme que s'ha articulat en els darrers anys a Catalunya en el marc del debat sobre la independència... Ultras d'Altramuntana i dirigents de Plataforma per Catalunya van coincidir amb el responsable d'Economia de Societat Civil Catalana. Un dels ponents de la conferència d'aquest dissabte és dirigent de la Comunión Tradicionalista Carlista i havia participat en un acte de democràcia nacional. Un altre dels ponents ha col·laborat amb Tribuna d'Europa del Movimiento Social Republicano. I acabem política i institucions. L'audiència condemna a una pena de dos anys de presó per Sergi i Rubén, dos nois acusats d'agradir al neonazi Alejandro Fernández quan sortia d'una sala de festes del barri de Poblenou la nit del 12 d'octubre del 2012. Al llarg de 17 pàgines de raonaments jurídics conclouen que tots dos van agredir al neonazi amb un instrument perillós i li van causar lesions. A més, i a petició de la Fiscalia contra els delictes, odi i discriminació han incorporat a la pena la l'agreujant d'haver actuat per raons ideològiques. No només això, sinó que obliguen a tots dos condemnats a indemnitzar el neonazi amb 14.000 euros. Malgrat això, els jutges reconeixen que el testimoni dels policies no va poder determinar que els objectes llançats per Sergi fossin els que van impactar el cap del jove neonazi. Com que es tracta d'una pena de dos anys de presó, cap dels dos haurà d'ingressar a centre penitenciari, ja que no tenen antecedents. Metro Muster, tanquen els centres d'internament d'estrangers i la directa que un llargmetratge construït a partir de la figura d'un jove trobat mort al centre d'internament d'estrangers de Barcelona l'any 2012. El nou projecte del celler independent Metro Muster portarà per títol Indrisa, crònica d'una mort una mort qualsevol fent referència a Idrissa Diagli, que va ser trobat mort la nit de Reis de l'any 2012. El projecte pretén construir un retrat col·lectiu i desgranar tota la cadena de mecanismes de control que vulneren sistemàticament els drets humans més bàsics de les persones migrades. L'intenció dels directors és parlar del que consideren polítiques racistes dels governs, de Frontex i el sistema europeu de control de fronteres. El llargmetratge, que es desenvoluparà durant tot el 2015, compta amb la complicitat de l'estesa xarxa d'entitats de suport a persones migrades arreus de l'estat espanyol. L'objectiu primordial en aquest moment és cercar el finançament necessari per, per produir el documental que tracti aquest tema amb uns codis que vagin més enllà dels cercles activistes i facilitin arribar al gran públic. I fins aquí, les notícies de la directa, locutades per l'equip d'Espavilan.